Alhamdulillahi Rabbil A'lamin Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qom an ehteda bi hadehi wastana bi sunatihi li yomedin nderuar shikues asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh je min mision ton qytetrimi i vlerave ishim duke fol per aty qe konsiderohet styll e qytetrimit apo thar masakt per ato stylla mbi te cilat ndertohet qytetrimi dhe filluam duke i permendur styllat mbi te cilat ndertohet qytetrimi islam dhe thamë se për shtydave kryesore dhe më të rëndësishme, bitët si e të ngritet dhe ndërtohet qytetrimi islam është diturie. Folëm për disa vlera, apo si e ka trajtuar islami diturin për vlerën e dituris, për vlerën e djetarve, i përmendëm disa tekste nga Kur'ani dhe nga suneti i pejnëmbelës Allahu a.s. që flasim bi këtë tem, gjithashtu filluam dhe i treguam veqorit e metodologjis shkendësore në, në të cilin kanë zitur islami dhe qëfar është ajo që e dalon metodologjin islame duke e përmenda aty, aty që është tjën se islami thret në studim hulumtim që është tjën se islami nuk kërkon për njeriu që të jetë pasu o si verber që është tjën se islami thret që njeriu të bëhet i dobishem në qfar do sfer të jetës aty Gjithashtu edhe përmendëm se prej beqorive të metodologjisë shkendësore në islam, ose islami thret, apo i ka vendosë bazat e shumë shkendësave të për të cilët ka njëriju nevoj, dhe për të cilët ka njëriju nevoj si individ, dhe për të cilët ka qoqeria nevoj si bashkësi e njerëzve. Ne do të vazhdojmë sot duke i përmendë disa nga shkendësat ku islami ka vendosë disa regullë, i ka vendosur disa parime që duhet të ndiqen, që duhet të zbatohen edhe të vendosen, domethënë ato shkenca në binarat e duhura, në vend... të vendosen në vende të tyre të sakta dhe të mos lejohet që të keq të përdoren apo të ndërtohet mbi diçka që nuk është e vërtetë. Me siguri prej parimeve që i ka vendosur Islami është baza që i ka vendosur për shkencën e historisë apo për shkencën e transmetimit të lajmeve. Edhe e ka vendosur si një vler të pamohuarshme, vlerë dominante sinqeritetin dhe ka kërkuar nga njeriu që ai vazhdimisht të jetë i sinqertë. Edhe e ka vlerësuar atë që konsiderohet fjalë e vërtetë, ndërsa e ka mohuar dhe e ka kritikuar gënjeshtarin dhe gënjeshtën. Prandaj vet Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: Ja ju që besuan, nëse ju vjen një fajkun me një lajm, atëherë sqaroni. Kur jo çkini besuar Domthon këjo është një thirrje që u drejtohet besimtarve, dhe është thirrje me të cilën Allahu i orienton këtë metodologji e duhur, që du ta ndjekin atëherë kur t'ju vjen ndonjë lajm. Kur t'ju vjen ndonjë lajm për ndonjë gjë, dhe thotë që para se ta besojnë, dhe para se ta pranojnë të vërtetohën, an tusibu qawman bi jahalatin fat tusbihu wala ma fa'altum nadimin, që të mos ndoll që për shkak të ignorancës tuaj Për shkak se nimi mbështet në diçka që nuk është e vërtetë, të godetet, do të goditet ndonjë, të godetet, të goditet ndonjë popull me injorancë edhe pastaj të pendoheni për atë që i kemi thënë. Prandaj Islami e ka vendosur këtë që ne të vërtetojmë. Prandaj edhe për mrekullive që i ka Islami, apo për gjërat që dikush tjetër nga jo musliman tek ka quajtur mrekulli i Islamit, është edhe çështja e zinxhirit të transmetuesve, çështja e senedit ku në mënyrë detajizuar janë të shenuar a biografit e transmituazve, të qëtë dihet se ku kanë jetuar, kur kanë jetuar, ku kanë marëmësimet e tyre, qëtë kanë qenë elementet apo veqorit e jetës e tyre, në mënyrë që njëriju që e transmiton hadithin e pejgamberi sëlluallahu aleyhi v.s. të pranohet si i besuashem. Prandaj, kjo shumë aranci që ne të mos mbështetemi në gjysëm të vërtetat, të mos mbështetemi në lajmet të, të çëngënjërshta që, që nuk kanë asgjë me të vërtetën kërkojnë prej neve që të vërtetohemi. Prandaj edhe transmetimi vetë historisë duhet të mbështetet në këtë mënyrë, të mbështetet në fakte, jo të mbështetet në shtrembërime, jo të mbështetet në gjëra që janë të shpikura që nuk kanë bazë e që janë vendosur në, domethënë në atë shkencë. Gjithashtu Islami prej neve kërkon që të mos e flasim atë që nuk e dimë. Kjo është shumë e rëndësishme për njeriu të ndalët të këkë kufili që e ka vendosë Allahu Subhanehu e talë. Sot fatkecish kemi shumë njërës të cire të marin gudzim, të flasin për lëmi dhe shkjenset të ndryshme, ma dje edhe atë herë kur nuk kanë as pak dituri. Pra ndhe Allahu Subhanehu Ata e talë e vendosë këtë regullë që të mos flasin, të mos pretendojmë, që të mos përhapim diqka që nuk është 100% e vërtet. Allahu në kuran thot, wa la tekfu ma lej se leke bihi ilm, Për ndajmo se folë, ata për të cjenë nuk e dituri. Inë në semëa, walbesarë, walfuadë, kullu ula i ke kane anhu mes ula. Me të vërtet dëgjimi, me të vërtet shikimi dhe zemra, gjdo gjë do të pyjetet për këtë, këtë qërështje në ditën gjukimi, dhe më tonë nëse ti ke pretenduar dhe ke folë diqka për të cjenë nuk e këditur. Madi Allahu subhanahu wa ta'ala në mesin e mëkateve të mdha, e ka përmend ku njeri u flet për qështje të fes, sepse kjo është diqka, që mbështetet në shpadhe, që mbështetet në prova, në argumente të qarta, të zbritura pre Allahu subhanahu et ala, edhe aj që flet për fen, apo jep mendimet e veta për qështje të fes, apo komenton për qështje të fes, duke mos unë bështetur në diturin, e cila është kryesisht e bazuar, në shpadhen hinore, apo në mendimin e djetarve, që e kanë peshën e vetë, që e kanë studiuar këtë fe, atëre kënje di, flet, diçka për të sinë nuk ka të drejtë. Përndhe Allahu, subhanahu wa ta'ala, në mesin e mëkateve të mëdha që i kanë daluar, e ka përmendur, apo e ka mëndosur, edhe të flasim për Allahun, ata që nuk edhim. Thotë Allahu në Kuran, Kull inna ma harre ma rabbi elfe wahishe, ma dhahara minha wa ma batan. Thuaj, me të vërtet, zotim, i ka ndaluar veprat e shëntuara, ato që duken që shihën dhe ato që janë të fshehura. Oll well, i thëm, e ka ndaluar edhe mëkatin, oll well, begi, e ka ndaluar pa drejcin, bigajri l'hak, atëre kur bohë diqka, pa unë bështetur në të drejt. O well, antu shrikuo billahi malem ju në zilbihi sultana, edhe e ka ndaluar që ti përshkruhet Allahu subhanehu e tala, ta dikush që është i barabart, edhe pse për këte qështje nuk kanë argument wan takulu ala llahi ma la taalamun ne premkateve qi i ka përmend Allahu as t' folni t' tregoni per Allahun ata qi se dini prandaj edhe ne shkencat tjera vlen ky parim qe mos te flet ai qi nuk ka njohuri por posa qerisht kjo ka te bëj me fen islame me çështjet e besimit me çështjet e gjykimeve fetare me çështjet e dispozita e fetare ku nuk lejohet se dikush te flet apo t'im vesh diçka Allahut për asaj që nuk është e vërtet. Sepse qdo qëndrim, qdo gjukim që jeb dikush edhe nuk e ban ata, me argumentet e qarta, duke më bështetu në regullat e nëzerjes e dispozitave, duke më bështetu në regullat se simbler sonë mendime se cili është ma i fuqishëm dhe ma prioritase sa tjetri, aj vetëm se ka shpifur dhe ka folë për Allahun ata që nuk ka të drejt. Për daj kjo është shumë me rëndësim. Pra ndaj një prej njerës e që do të dënohët në Gjehenem, të cine ka përshkua e tërë pejgamberisë Allahu Aleyhi Vesellem, duke e qarë fëtyrën e ti, është aj i li i cili, do me thonë, del nga shtëpia e ti, e gënjen një gënjeshtër, pastaj ajo gënjeshtër për hapët në, në për vendet e ndryshme. Kjo është shumë më rëndësi. Pra ndaj pejgamberisë Allahu Aleyhi Vesellem, e ka tërguar edhe ka potencu i keqbërjes, i mëkateve edhe e ka përfundimi në zjarin e gjëhenimin. Gjithashtu, islami ne ka mësuar, apo e ka vendosur se shkenca duhet të përdorat për të siguruar krahas forcës shpirtrore që e ka në musliman e që mbështetet në besim që mbështetet në bindje dhe Allahut dhe në bindje dhe i pegamerit së Allahu a.s. ka të reguar se ne duhet të pregaditemi edhe me anën materiale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 më që është i që konsiderohën fuqi, përnda edhe kjo është ajo që duhet të kemi parasysh edhe të jemi të vedishëm se nuk ka mundësi të zhvillohet një shqoqeri e cila nuk investon në dituri, e cila nuk investon në njohuri, e cila nuk investon në përparimin edhe në sigurimin e atyre gjirave që konsiderohen resurse esenciale për zhvillimin e asaj shqoqerije edhe për përparimin e aty qytetrimit. Gjithashtu, islami naka drejtuar edhe drejt rregullave që na mësojnë ta kemi parasysh faktin e përgjegjësisë individuale dhe faktin e përgjegjësisë shoqërore. Dhe ta dimë se dhe ta dimë se ne si individ, edhe pse jetojmë jetën tonë në një pjesë një bashkësie dhe brenda asaj bashkësisë ne duheta veprojmë atë që e dimë edhe këtë çështje të përgjegjësisë individuale Allahu e lidh me besimin në ditën e, e gjykimit. Domethënë për çdo vepër që e kemi bë, do të japim paraqësi. Prandaj qoftë ajo vepër e mirë sa një kokrë, kokrë e melit, Allahu nëse është e mirë do të shoqërohet. Nëse është vepër e kundërta, e keqe atëre do të ndshkon. Prandaj Allahu nëna thot, "Për çdo vepër, meqallë dhëratë një kokrë të mirë yera." Kush vepron një vepër të mirë, qoftë edhe sa një kokrë e vogël do ta shehat e pun. Domethënë do, thonë, do ta ketë të shënuar në librin e veprave të mira. Gjithashtu edhe ajo vlejnë e njëjtë edhe për veprën e kundërt, kur njeri ju do të ashef edhe atët të kundërtën. Përnda Allahu subhanëve tala nukur anë thotë, Ja e ju hel insanu inna ke kadihun ila rabbi ke kadham fe mulaki. O të njeri tje duke vepru, për hirë të Allahut me nje veprim, me nje angazhim të cilë do të shohësh në ditën e gjukimit. Përnda i kjo është baza e përgjësis individuale për vepran që e ke bë, ti do të japish përgjigje për Allahu subhanahu wa taala. Çofta e veprë mirë, çofta e, mir, e veprë që i përket çështjeve të tjera, çështjeve që nuk janë, domethënë, të lejuara apo mëkate. Prandaj kjo është baza e përgjigjes individuale. Dësosai përkët përgjigjes shoqërore, gjithashtu Allahu subhanahu wa taala e nxit besimtarin që të vepron. Dhe kjo shumë rancinë çështjen e menaxhimit të resurseve njerëzore që të dihet që njeriu krahas asaj që quhet vëdje individuale krahas asaj që quhet plotësimi nevojave individuale të ato të vëdjes shoqërore edhe angazhimin në vepra që kanë të bëjnë me zhvillimin e shoqërisë dhe me përmirësimin e saj prandaj Allahu në Kur'an thot: wa kulli amalu was fayyala Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun the thu ay o muhammed Allahu i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasalam thu ayu besin thar veprani Sepse Allahu do ta sheh punën tuaj, do ta sheh sheh i dërguar i ti, do ta shohen edhe besimtarët. Pastaj thot: "Useturadun ila alim al-ghaybi wash-shahada finab'ukum bima kuntum ta'malun." Pastaj u tktheheni tek Allahu Xhejallahu, i cili e din atë që shihet edhe atë që nuk shihet, edhe i cili do t'ju lajmëron, do t'ju tregon për ata që ju e keni vepruar. Prandaj Allahu subhanë e huetala, prej neve kërkon të akemi parasyshe dhe këtë, angazhim i cili do të shihet edhe nga të tjerët, nga i cili do të përfitojt edhe të tjerët, edhe kjo është e angazhimi shoqiror, përndaj besimtarit nuk është i izoluar në jetën e ti, për është piesë aktive, pozitive, që ndihmon në zhvidimin e shoqirisë. Përndaj, kërkohet për besimtarit që të mbështetet në dy qështë e qënë, Shumë e rëndësishme për zhvillimin e jetës njerëzore krahas njeris ajosh çitë jemi të afta ta kryejmë atë punë edhe besnikëria sikurse e përmend Allahu në ajetin e Kur'an ku thotë se nëse dëshiron ta punësosh dikënt i dedot bia babait të saj thot angazhoj këtë njerëz sepse më i miri që angazhon është ai që është i fuqishëm i aft për ta kryer atë punë edhe ai i cili është besnik sikurse thot Allahu në Kur'an qalët i hdahumma, ja i hdahunna, i hdahumma, ja ebet i stëgjirhu. Tha njëra për dy vajzave, o babaj, i në angazhoje, sepse më i mirë që i ke angazhuar, i në kajra më një stëgjirë të lkawiju lë amin, a që është i fuqishëm, edhe a që është besnik. Pra ndaj, ajo që duhet për neve, ta kuptojmë se kemi obligime ndaj të tjerë, kemi obligime ndaj që qëqërisë, dhe duhet të ang njohurive që të dimat të pun që e bëjmë, për neve kërkohet të i kemi të aft për të kryat pun, të i kemi aftësit, aftësit dhe ato që kërkohet për të realizuar atë pun, edhe të jemi besnik që të mos jemi të rathar të cjet mundohen të keq për dorin. Ne jemi dëshmitarë sot se kjo është boj një dukuri shumë e përhapur, ku njerëzit në aspektin e angazhimit e tyre shëqëror, në aspektin ku duhet të dëshmojnë se ata janë element pozitiv, Komunën ta ndihmojnë e ta çojnë zhvillimin e vendit apo zhvillimin e ndonjë shoqërie. Përpara ata et rasthojnë prandaj është më rëndësishme që të jetë të ketë mundësi, forcën dhe fuqinë që ta zbatojnë ata, të jetë besnik dhe gjithashtu të jetë i njoftuar me ata që duhet ta vonë. Sepse nuk mund të krijojnë ndonjë punë diku sikur nuk ka njohuri rreth asaj pune. Prandaj Roje Garodi është një mendimtar i cili ka pranuar Islamin, thotë ajo që më ka fascinuar tek islami ka qenë se islami e, e bën dalimin e qartë për dadhim nga kultura perendimore ku pyetja është si të arim të ndonje qëllim edhe nuk shikohan shpeshe dhe mjetet ajo që më ka fascinuar tek muslimant dhe tek qytetrimi islam është pyetja pse do më thonë kjo është gjithashtu shumë me nënësi që para se ta vepronëm të vepron ndonje gjë para se ta angazhohemi në ndonje qërshtje të apyjësim vetë vetën, pëse e bojë une këte. E të shohim se a është realitet, sincer, sinceriteti apo njeti i mirë, a është realitet dëshira që ti bojë mirë shoqërisë, a është realitet besnikria që ne të krymë atë punë në besnikri, duke u munduar që të mosit dëmtojmë asë këndë. Pra nda e thotë, nëse e krasojmë, trashtëgjimin kulturore që e ka islami, trashtëgjimin kulturore që e kalonë përëndimi, Do të shohim se ka një disbalans, do të shohim se kultura perëndimore ka sjell si shumë gjëra, të ndajmë madje edhe përmend edhe bombën atomike, ndërsa kultura islame ka qenë ajo që e ka i ka dhonë përparësi diturisë, i ka dhonë përparësi shkencës edhe i ka nxit njerëzit që ato të profitojnë. Gjithashtu Islami i ka vendosur bazat edhe të etikës, e cila është shumë më nëmësi, njëriu, e rëndësishme, se njeriu krahas çënjes se është logjike, krahas çënjes se është emotive ajo që shumë ka rëndësi në jetën e ditë përditshme është edhe morali. Ësht vendosja e cilësive të mira me të cilat takohet me njerëzit, jeton, bashkëtan me njerëzit, bashkëvepron me njerëzit, edhe e zhvillon jetën e tij. Prandaj Islami na këshillon që ne të mundohemi shpirtin ton ta fisnikrojmë dhe ta zbukurojmë me atë që quhet morali i mirë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala kur ka thotë qad aflaha man zakka Më të vërtet ka shpëtuar a i cili ka arritur, të fisnikron dhe të pastron shpiritin e ti. Ua ka të khabe me ndesaha, dhe sa ka humbur a i cili e një los, edhe e bon shpiritin e ti lark vlerave e, të larta morale. Pra ndaj pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, shokve të ti, ua ka spjeguar qartë, se njeri u i cilat jetë më afer, pra në pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, në ditër e gjukimit, jën ato që kanë sqedje të mirë pra dhe Allahu subhanahu wa Ta taala edhe e vendos një parim të përgjithshëm ajo orse kulu lin nas si husna do njerëza foliuni fjalë të mira do të thonë çasia juaj duhet të jetë çasia pozitive çasia e cila reflekton sjellje të mirë e cila reflekton interesin të që të gjithë bashkërisht gjithë llojin njerëzor me të cilin takohemi gjithë njerëzit të shpëtojmë nga kurthet e djallit të mallkuar dhe të shpëtojmë. Kjo është shumë e rëndësishme në shoqëri nëse ekziston, sepse aty ku nuk ka mirësi dhe aty vetëm sa fillon të iniciohet konflikti, vetëm sa fillon të hapen hendekët mes njerëzve, vetëm sa fillon konflikti, edhe njerëzit largohen, edhe shkaktohen probleme. Prandaj Allahu na urdhëron që të flasim fjalë, të folim fjalë të mira. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë çaste ka thonë in khiyarukum e hasinukum, a khlaka, të zgjedhurit, nga mesi juaj, jën ata që e kanë moralin më të mirë, dërsa, në një hadith tjetër, të pejgamberis Allahu a.s. thot, wasallam, thot uh, kulil kajre, e u uh, isë mut, dhe thon, ose fole ata që është, e mirë, ose ma mirë heshtë, ose si ku se ka thonë një hadith tjetër, pejgamberis Allahu a.s. Uh, të regon shumë qartë, thot, la ju minu, e hadukum, nuk është plëtsuar besimi i ask prej juve për derisa për vlaun e vetë nuk e do atë që e donë për rëdveten e ti. Gjithashtu islami nga aspekti shkencor drejton edhe e uzon shoqenin islame që të vendos bazat e shëndosha të ekonomisë, bazat e të cjetë sigurojnë zhvillim të vazhduoshem, bazat e të cjetë e parandalon pa drecin, bazat e cjetë e parandalon keqë përdorimin mashtrimin, si dhe është ekzistuos. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetë, në një ajet shumë deciz thot wa halallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allahu e ka lejuar shitblerin, ndërsa e ka ndaluar kamatën sepse ajo është rruga e mashtrimit, është rruga e ngatërrimit, ngatresës dhe rruga e vështirësimit ndaj njerëzve. Ndërsa tregtia është rruga e përfitimit legjitim. Edhe gjithashtu në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Çart është treguar se e ka ndaluar atë që quhet që që monopolizimi i tregut, e ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mashtrimin, madje edhe çdo gjë që është e paqartë në tregti quhet gaba, do të thonë çdo gjë që ka mundësi të jetë mashtrim, të jetë fshehje ndonjë gjëje që është e rëndësishme për atë tregti e ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu për gjërave që sot, e, me zin si sot balafachor ba, ba, ba, ba, që që çështje moderne është se Islami ka vendosur kufirin e shpenzimit. A domethën se të mos shpenzohen në mënyrë jo të arsyeshme dhe jo të lejuar të holla që i ka fituar njeriu. Sot për problemi më i madh sot është problemi që quhet komercializmi ku njerëzit bëjnë çdo gjë vetëm se ashtu nga atë mënyrë u imponohet stili i jetes nga shtëpitë që bëjnë reklama dhe kështu me radhë. Islami e ka vendosur do më thonë kufirin që njëri u nuk të duhet, ta të i kalon edhe, thotë pejgambërës Allahu, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, thotë, ja bëni adem e khudhu zinët e kuminde kulli mesgjit, ojo, bit e ademit, thotë, meni zbukurimin tuaj, në gjdo gjemi i kur të shkoni, wakulu, washrebu, wala të srifu, hani dhe pini, por mosët të prani, inna, allaha, inna hu la jo hibbul musrifin, sepse me të vërtetë Allahu nuk i do, ata të cilët i të i kal kufit, ata që e të projnë, edhe kjo është një kufit që e ka vendosë Allahu Subhanevotala që e ka ndikuar në ndërtimin e qytetrimit islam. Ta në të bëjmë një shkëputje të shkurëtër që inshallah të vazhdojmë pjesën dytë të emisionet pas një pauzët të shkurëtër juftoj që e të ndiçni edhe në pjesën e dytë. Këtë e një përserin e emisionet tonë. Ishin duke folë për Fakti se Islami i cili mbështetet në, në njohuri, i cili mbështetet në, në shkencë, i ka vendosur bazat e shumë lëmimeve. Edhe folëm se Islami i ka vendosur bazat e qëndrosha në ekonomin, ecëa duhet të jetë lëvizës, zhvillimi zhvillimi të shoqërisë, edhe i përmirësimit të shoqërisë. Do tham se ai ka ndalur kamatën sepse ajo është padrejti, sepse ajo është një keqbërrje dhe sepse ajo është keqpërdorim i dobësisë së njerëzve. I përmendëm ato zgjera të tjera që i ka ndalur ekonomije islame, gjithashtu e përmendëm edhe faktin se islami e ndalon edhe të primin, edhe shpenzimin e tepërt dhe të pa kuptim të cili oshë fatkesisht, oshë një realitet të cili sot po fillon dita-dita së të përhapët. Gjithashtu, islami i ka vendos edhe, pri bazave që i ka vendos, oshë edhe bazat në atë që quhet ruajtja e shëndetit, në atë që quhet ruajtja e shëndetit që është në aspektin individual, gjithashtu edhe në aspektin qoqeror. Thot përgëmbejës Allahu a.s. Të da wahu fe ibad Allah. O roberitë Allahut, kërkon i shërim, fe inë Allahe lem mjeda daen illa vë wa wadha lahu dhe waen. Allahu nuk e ka kryuar as një smundje e që mos të kryon për atë smundje ajo që është ila që i saj përveç plesëris edhe përveç asaj që është vdhejke. Prandaj, pre neve, kërkoho që ne në rafqin individual të mundohemi të shërohemi edhe në rafqin individual të mundohemi të akërkojmë shërimi dhe kjo nuk është në kundërshtim me mbështetin të kallahu subhanahu a tala është fakt se disa njerës do të afitojnë shpëblimin më të malë për shkak se e kanë duruar dhimbjen edhe vuajtjen që e kanë përjetuar gjithë mundjes edhe nuk kanë kërkuar ilash për njerës e për prej allahu subhanahu a tala për prap se prap parimi që që vlen tek muslimant ose ne duhet të kërkojmë shërim sepse kjo është porosi profetike. Edhe kjo duhet që ne duhet e, kjo është çështja që ne duhet ta zbatojmë në jetën ton dhe të mos lejojmë që domethënë të mos kërkojmë shërimin i cili kohë, shë, thon, e cili ekziston. Në të njëjtën kohë përveç asaj që konsiderohet domethënë shëndet individual i cili i përket njeriu individit Islami i ka vendosë bazët edhe të asaj që qurë shëndetit publik. Përndaj, përgjambetis Allahu Aleyhu e Selim i ka e, tërguar disa regula që edhe sot konsiderohen bazë të mjekësis preventive. Si ku se është, përgjambetis Allahu Aleyhu e Selim ka thonë nëse në një e, vend për hapet murtajes, mundja e murtajes, atërë ka thonë mos u, uhtoni drejt ati vendit. Gjithashtu ka thonë nëse jeni mrenda ati vend, ku është përhapur në një epidemi, atërë mos dini prej mështë saj, do thënë, kjo është, sh, do thënë, faktikisht, është mënyrë se si të parandalohet për hapja e, e asoj, epidemije edhe për hapja e smundis. Gjithashtu pej ngambejës Allahu aleyhi vesellem, e, i ka alarmuar edhe i ka paralemruar besimtare që të mos shkojnë të dikë që është i smund nga ndonje smundi e cita është në gjithësa, në gjithëse, dhe ka thonë firre minel me gjithëdhumi, firare ke minel esedi, do thonë, h i smur nga leproza, ashtu si hik njeriu nga luani ose, në një hadith tjetë të të të pejgamberis Allahu a.s. të të aj që është i sëmur, most shkon të kdikët që është i shëndosh. Gjithashtu, prej qështjeve për t'i parandaluar edhe disa fatkeci që ka mundësi të ndodhin për a për t'a parandaluar për hapjen e ndonjës mundjeve, pejgamberis Allahu a.s. kam ndosë e disa regullat tjera. Sikus është regulli, kërdojnë pe që të shuhën ato qirit në mbrëmje, që të mbydhen endë, që të bulohët ushqimi, edhe kjo është një qështje që pejgamberis Allahu a.s. ka insistu për të parandaluar për hapjen e smundje dhe për të parandaluar për hapjen e qështjeve që nuk janë në dobin njëriut. Pëndaj, dhe tani folim për është tydhen e par, bitësjet, ndërtohet dhe ngrihet e qytetërimi islam ajo është shkenca që të fillojmë tani inshallah me lenin Allahut atë që konsiderohet si shtylla e dytë e ndërtimit të shoqërisë islame, e ndërtimit të qytetërimit islam ajo është feja. Ë nuk ka dyshim se feja islame, besimi, bindja ka qenë shumë e rëndësishme në ndërtimin e qytetërimit islam. Madje ka qenë edhe elementi kryesor. Nga se Kjo fe e kanë zitë edhe zhvidhimin shkendësor. Edhe ajo që konsiderohë si një huri esenciale për njerëzit, që për të sinë kanë njerëju, nevoj, është një huri ambifejnë. Ta njohin Allahun, ta njohin pejgamberin së Allahu a.s. dhe ta njohin islamin. Përndaj, Allahu subhanahu wa ta'ala, për neve ka kërkuar që të jemi të vendishëm se rëndësia e fes është shumë e madhe në jetën e njerëjut se feja është diçka që ndikon. Feja kanë ndikuar në atë mënyrë, sepse i kanë ndihmuar njërë jutë, që të motivohet në një mënyrë e cila nuk ka qenë sikur motivimi i material. Do më thonë, si që thot një prej filozofe, feja e motivon njërë jun në mënyrë e cila nuk ka mundësi të arihet me asë një nzitje, me asë një motivim, me asë një joshje materiale në këtë, Bot. Prandaj, ndihmon që njeri ju të jetë aktiv, të vepron edhe të jetë pozitiv në qasjen e ti, për shkak se e pret shpërblimin për Allahut, subhanehu, vëtale. Prandaj, do të filojmë dhe do të flasim për faktin se feja është esencialë për jetë të njerëzore. Do më thonë, pse do të përmendim fejen islamë e si kushtu dhe qëtërimit islamë, Do ta përmend nëpër atë prizmas duke i shpjeguar se për çfarë në çfarë mënyrë njeriu ka nevojë për besimin dhe për fenë, për rregullat e fesë, duke i përmendur jo argumentet nga Kurani dhe nga Suneti, por nga disa studime që i kanë b}{o} edhe psikologët, edhe sociologët që flasin se njeriu është i krijuar në atë mënyrë dhe ka nevojë për çështjen për për për fenë edhe për rregullat që i vendos feja, edhe pastaj në fund atë përmendim citat Yonato regulat, apo cila fej konsiderohet si fej e drejt e vërtet e cia duhet të zbatohet. Pythja shkëtutot, njeri u ka nevoj për fejn, edhe kjo është pohimi sakt. Nevoja për fej është pjesë e natyres njerëzore, edhe ajo nevoj për fej pas taj transferohet edhe në rafshin shociror. Prandaj në si musliman pohëjmë se feja është shtylë e rëndësishme në ndërtimin e qytetërimit islam. Në ndërtimin e këtij qytetërimi si i ka qenë shumë i randësishëm. Tanë do të mundohemi që nëpërmjet disa studimeve që i kanë bodu disa psikologë, dhe disa sociologë të japin përgjigjen se kumë mbështeten ata për ta vërtetuar pohimin se njeriu ka nevojë, apo si që e quajnë disa studios është nevojë esenciale. Domethënë është instinkt me të cilin lind njeriu dhe ka nevojë për çështjen e fesë. Çështja e parë e cila për çdo njeriu nevojë është aspekti i njohjes së vetvetes. Njeriu nuk ka mundësi ta njeh vetveten. Nuk ka mundësi ta njeh rrethin përreth tij. ë nuk ka mundësi të, vetë të, të krijon raporte të mira me atë që është përreth tij nëse nuk e ka shpjegimin e fesë. Se pyetja e parë e cila i parashtrohet apo njeria parason vetes është kush jam unë? Nga vijunë. Pse jam i krijuar në këtë formë? Pse ekzistojnë këto rregulla në gjithsinë ku jetoj? Pse e në kryuar këto kafsh tjera? Pse e në kryuar bimet të ndryshme? Pranda islami e je përgjigjin edhe në këtë mënir e shuan etin që e ka një rju për me e pas këto njohuri. Edhe për me arritur dhe të elementet dhe më thonë të rëndësishme për të jetuar normal në këtë botë. Gjithashtu, shumë rëndësi është që një rjuja për ashtonët vetës në një pjytje tjetër. Nëse jetë a ime në këtë botë Oshtë kufizuar. Nëse jeta ime në këtë botë ka fillimin dhe mbarimin e vet, atëherë cili është qellimi apo synimi i jetës të time? Është ka është ajo që çka është ajo që unë dua ta bëj në këtë jetë, që të jetë jeta ime me me kuptim, në të jetë jetë e cila duhet të jetë jetë fiznike dhe ç'i përket njeriu. Prandaj, ajo që e jep si përgjigje Islami dhe feja është se feja e pa isë njeriun me njohurin, njohurit esenciale, lidhur me vetë vetën dhe kryimin e ti, dhe lidhur me kryimin e gjithësis kër e to njeriun. Gjithashtu dhe feja, i e përgjigje njeriut për rolin e ti në këtë bot, i e përgjigje se qëfar ndodh me njeriun pas jetës e ti në këtë bot, gjithashtu dhe feja është e cila ja mundëson njeriun që ta një zotin e ti, kryuësin, Allahun subhanahu wa ta'ala sepse nuk është e mundshme që jeta e njeriu të jetë aq e thjeshtë, lind, jeton edhe vdes. Ka ndonjë urtësi pse Allahu xhashanuhu i ka e ka dalluar llojin njerëzor prej krijesave të tjera. Pse atyre ju ka mundsu mënyrën që të komunikojmë, pse atyre ju ka mundsu mënyrën që ta sa si të jetojnë dhe të ndërtojnë dhe ta kultivojnë këtë botë. Prandaj feja të përgjigjen se si je krijuar cili është roli jitë dhe dyra juta në këtë botë, që fa ndollë me ty pas jetës tënde, edhe ta të jepë përgjigjin pëse ti dalo është prej kriesa tjera, me logik, me arsye, me mënyrën e komunikimit, me mënyrën e jetesis. Edhe në këtë mënyrë ti vetë vetën e dalon nga kriesa tjera, përndaj edhe bëhesh, dhe më thonë, pjes eh, aktive në atë gjithsi ku je i kriuar, Duke janë nënshtruar Allahu subhanehu teala duke i jetuar jetën tënde ashtu siç e ka uh, urdhëruar Allahu subhanehu teala da duke e prishë friblimin tënd në botën tjetër. Prandaj këto pyetje kanë ekzistuar edhe në shoqëri të tjera, edhe në qytetërimë të tjera, edhe shpesh herë përgjigjja që e kanë dhonë atvetës e që është përgjigje fetare ka qenë e gabuar. Do të thonë kanë ekzistuar politeizmi, ka ekzistuar besimi se njeriu ka mundësi me kontrolëdhimin e branqëm të vetëvejtës të arinë në knatësi shpirtro dhe kështu mëral. Ajo që ne po e cekim ose njeri u ka nevoj të, të merë përgjigjen e sakt për këto qështje. Qështja se kush jam mune, si është kriuar njeri u dhe gjithësia për e thi, cili është roli i ti dhe dhe tyra e ti në këtë bot, edhe qëfar ndolë me atë njeri pas dhe i kjesë e ti. Thamë se kemi fejë, të cilët janë të devijuara, të, të cilët nuk i apin përgjigjet e sakta. Islami është fej e cila je përgjigjet e sakta në këto pyëtje. Por njeri u si njeri qoftë besimtar i besimit islama, por një do një besimit tjetër, e ka përqafuar ndo shta të besim, për shkak se ka nevoj të dim përgjigjet në këta qështje. Që në kjo është aje aspekti i njohurive që ti siguron feja, për të cilën ka nevoj, pra ndaj edhe, dhe them Njeriu ka nevojë të jetë besimtar e i kthehet fesë. Gjithashtu, ë elementi i dytë i cili endikon ndikon që njeriu të jetë çënje fetare apo i drejtuar kafeja është fakti se ë njeriu shpeshherë në gjatë jetës së tij ballafaçohet me fatkeçi. Ballafaçohet me momentet e gëzimit, ballafaçohet me momentet e vështirësisë, edhe gjithë këto situata janë një shok emocional. Nëse aj person nuk ka një huri se për zdo të gjithë që e godet, nëse duron e mërsh problemin Allahu subhaneve tala, nëse aj nuk ka një huri se për vejprat e mida që i përjeton, duhet të falendoron Allahu subhaneve tala, të kaj kriot një boshllëk. Pra ndaj, feja, si besim, në veçanti, feja islame, o shtaj dhe që një liut i jep mundësin që ti te i kalon në vështirësit, të jetë falenderuës gjatë situatëve të mira, gjatë e, e, diteve kër është i gëzuar dhe kërë përjetonë qërështje të mira. Gjithashtu edhe indihmon që ajë të shikon ardhëmërin më syrin e optimizmit, sepse shpeshe njerëzit duke u balafacuar me vështirësi të jetës, duke u balafacuar me elementet e, e vështirësis jetsore, ata e humbi në shpresen edhe nuk mund të paramendojnë se si do të ndodhë dhe qka e mirë, nërsa islami Domthon e shef këtë realitet të njerëzit, cilë si një çënie emocionale se ka nevojë për mbështetje, ka nevojë për lajme të mira, ka nevojë për ardhmëri të mirë, prandaj ja tregon se nëse ti je durimtar, nëse ti je i përqendruar në rrugën e drejtë, nëse ti je besimtar, atëherë do të ballafaqohesh me problemin, edhe çdo vështirësi që e ke përjetuar, Allahu ka më tash ndonjë mëkat, do ta shënon ndonjë vepër të, të mirë dhe kështu me radhë. Prandaj besimi i shajdicit si njeriu i jep fuqinë që të jetë i qëndrueshëm në situatat e krizave, në situatat e vështirësive, që të i jep fuqinë që ta përballon humbjen e shpresës, që i jep shpresë për ardhmëri edhe e largon frigën e paquptind. Sot shumë njerëz për shkak se nuk e, e njohin fenin islamë, e prietojnë në një lloj të frigës nga ardhmëria, ndërsa Islami ta jep përgjigjen edhe t'i je përgjigjet e duhura në pyrjët e tua, ashtu siq i përshtat të të mënyrës e si e i kryuar. Dëmërë, Allahu subhanëm vëtala, dhe sprovat kër i dërgon, i dërgon që ato të janë të përshtashme mënyrës e si e mi të kryuar, edhe të përshtashme me fuqit që i kemi, edhe Allahu nuk në ngarkon me diçka që është jashta, apo që i të i kalonë në forca tonë. Pra da islami, kur ti, dhuron, kur ti me besim e përbalonat e sprovë të premtonë se dhe të jesh fitin tartë, të premtonë se dhe të jesh për atyre që dhe të përfitojnë knasinë Allahu Gjeshanu dhe kjo është një rifreskim, kjo është një rinjallje e shpresës edhe mundësit që tu për më u balafaqu në më njërë më të sukseshme me sfidat që vinë në të ardhënën. Gjithashtu, prej qështjeve që flasin apo argumentojnë nevojen e lojt njerëzorë për besimë është edhe jeta e njeriu si një qenie shoqërore. Domethënë njeriu nuk është i vetmuar në botën e tij. Ai jeton brenda shoqërisë. Dhe brenda asaj shoqërisë vendosen disa rregulla të jetës që duhet të jenë të përshtatshme për një jetë të lumtur dhe jetë normale. Prandaj shpeshë ndodh edhe ndodhin edhe shkelje të atyre rregullave edhe ndodhin krime të ndryshme edhe ndodhin probleme të ndryshme. Islamja është a i cili e motivoan nyriun që ai të jetë e i bindur se veprat që e bën ta bën për hir të Allahut xhashan, që gjë, gjëra gjithë ato që i bën, që i përjeton edhe të të jetë motivuar si i tij brendshëm, jo motivues i jashtëm. Do të thonë, ato që e bën ta bën duke i shpresuar problemin e Allahut dhe duke e shpresuar uh, ato që Allahu ka premtuar besimtarve dhe duke mos umbështetur në Mendimin e njerëzve duke mos u mbështetur në fjalët e njerëzve, në në reagimet e njerëzve, por të mundohet që vazhdimisht të shkojmë përpara duke i zbatuar me një motivim të brendshëm. Tha ata vëmë një shkëputje të kësaj teme që inshallah ta vazdojmë bisedën rreth kësaj teme edhe në emisione që vjen. Allahu në lusë që të na lus që na bën të vetëdijshëm për mirësinë që e kemi, ajo është mirësia e besimit islam. Allahu na mundsoj që ta vlerësojmë këtë të rashigimi të ma dhe që të truëse që në e kallon islami edhe inshalla të jemi të afqe njërezve të aprezantojmë në mënyrën e duhur që edhe ata të jenë të përfitojnë nga këto mirësi që Allahu gjëshanë në e kallon ju përshëndes, wassalamu alaikum rahmetullahi o bereket